Звідки любив дивитися і подавати поради, впав на нього, посидів, приплющивши повіки, втомлено промовив. В кожній справі треба ставати сковородою, не інакше, вибороти право на ім'я, а тоді все життя боротися за своє ім'я, за свій розум і за свій талант. Запам'ятайте, Микола, жодна держава, жодне суспільство, ніхтої ніколи не захищали і не захистять ні розуму, ні таланту. Це треба робити самому. Як? Утверджуючись ділами. І навіть тоді, коли взявся за безнадійну справу, як оце ми з вами. Наша справа безнадійна, Олексію Григоровичу, але що ж може бути надійніше за землю? В цьому весь трагізм. Сарданапалий Волтасар. Розквіт людської цивілізації почався з виникнення землеробства. Та з того ж самого часу людство почало себе з'їдати. Самоїдство. Само пожирання. Давайте з вами простежимо цей процес від його початків. Землеробство зародилося 7 тисяч років до нашої ери в трьох пунктах Малої Азії. Чатал Хююк в Анатолії, а Кош, Долина Тигра і Єфрату, Єрихон у Палестині. За Анатолією, землеробство йде на Європу, несучи з собою мови, які ми сьогодні називаємо індоєвропейськими, які в первісному своєму періоді не мали слів «бронза» і «залізо», зате там уже були слова «кінь» і «колесо», які випередили «бронзу» і «залізо» приблизно на 4 тисячі років. Народившись, дитя вчиться ходити. Землеробство не могло довго затримуватися в місцях свого виникнення – я вже сказав, що з Анатолією його шляхи ведуть на Європу, а залі Коша на Індію і Пакистан з Єрихона до Єгипту і далі аж до Америки. Колись існувала теорія розповсюдження землеробства двойовничими й кучовими племенами. Однак з усіх відомих завойовників, здається, тільки Гітлер мріяв привезти на жирні українські чорнозими мільйон своїх бауерів, щоб вони загосподарювали тут для щастя Третього рейху. Насправді ж землеробство розповсюджувалося не силою, а прикладом, і шло повільними хвилями, як малюнок на шнуровій кераміці. Переймалося добровільно і охоче, бо наслідки його були такі вражаючі, що мимоволі породжували заздрощі і бажання мати в себе щонебудь схоже. Заздрощі народжуються на рівнинах. Там усе видно. У сусідах хата біла. Європа глянула через Босфор, побачила на Анатолійській рівнині золотисті поля пшениці і ячменю, отари овець і кіз, побачила, що це добре, і запрагла мати в себе те саме. І ось 9 тисяч років тому на Фракійській рівнині з'являються перші посіви, і перша коза йде через глиновий місточок, щоб ухопити травий листочок. Деяких баранів, які в Європі не було, вони прийшли сюди з Анатолії разом з пшеницею і ячменем. Землеробство призводить до перенаселеності. На землі стає тісно, починається локальна міграція землеробів і їхніх нащадків. Середня швидкість такої міграції – один кілометр щороку. Отже, пшениця і коза Північної Європи мандрували приблизно півтори тисячі років. Суспільство землеробів не елітарне – завойовницьке, а егалітарне, цілком мирне. Може, саме звідси невойовничість українців і їхня, сказати б, млявість, коли йшлося про створення власної державності, надто ж про її захист і збереження. Дух нашої давнини не в розбишацтві, а у спокійній праці на землі. Навіть запорозькі козаки більше господарювали, ніж воювали. Добре це чи зле? Благо чи погубе? Обмежимося тим часом простою констатацією. Українці протягом віків творили хліборобську цивілізацію, зосередивши на цьому всі свої сили. Чого досягли? Вже в часи Хмельницького Україна годувала м'ясом пів Європи. Нас неважливо називали гречкосіями, а ми усміхалися собі вуз і робили своє. І весь час маленькі революції, цукрозаводчики, столипінські хутори, Культурні господарі, їх заохочення навіть перші роки радянської влади, а тоді колективізація, розкуркулювання, погром і українська хлюбовська цивілізація майже так само, як Римська імперія. Серце вирвано і розтоптано, окраїно відмирають самі по собі. Це щось ніби колапс гігантської яскравої зірки.